Не журіться, я їду. За столом усі замерли, навіть діти. На наш офіс здійснено напад. Потрощили все, якісь пандюги. Липинський став збиратися в дорогу. Я з тобою, сказала Єва. Георгій не заперечував. Він навіть зрадів, що в цю важку для нього хвилину Єва буде поруч. Машина летіла крізь жовтий кримський степ з далекими Пагорбами. Ставалося ось-ось із за них визерне одинокий татарський або козацький вершник. Були часи, коли українців з татарами напівкочівниками єднало більше, аніж з православними народами. Те, що їх єднало, називалося дике поле. Дике поле – це не лише спільний простір, нейтральна територія. Це була однакова зобичинська діяльність. Однакова одежа, один степовий жаргон, одні, звичаї і одна ментальність. І це лишило глибокий слід українській історичній пам'яті. Українець досі тужить за диким полем, за законами дикого поля, за повною свободою і певною безвідповідальністю. Дике поле не мовчить, воно в нас, не як простір, а як модель поведінки. Вони домчали до Києва, коли вже стемніло – Георгій спрямував свою машину до Ірини Марківни. Вона довго не відчиняла, поки не переконалася, що це справді її шеф. Коли Ірина Марківна врешті-решт відчинила двері, Липинський вжахнувся. Перед ним стояла невипищена господарка офісу в центрі Києва, а розгублена бабця, у якої тряслися руки і тремтіло зморщене старече підборіддя. Георгій пригорнув до себе Ірину Марківну, і вона заплакала у нього на плечі. Так вони й стояли, обнявшись деякий час. Вона ніяк не могла заспокоїтися. Єва витягла сумочки ліки і накрапала у чарочку з водою. Трохи заспокоївшись, Ірина Марківна почала свою невеселу оповідь. Вони увірвалися з ненацька. Такі пекаті молодики зі зброєю. Як їх пропустила охорона внизу? – здивувався Георгій. Адже вони наймали приміщення в дуже солідному офісному центрі, де окрім них перебували не менш солідні фірми. Не знаю, вони прийшли о пів на восьму вечора, стали трощити меблі, бити посуд, лампи. Я злякалася. Я довго не могла намацати кнопку виклику охорони. Вони стали репетувати «На пол, сука!» Я сиділа, як окопана, мацаючи під столом кнопку. Тоді один з них ткнув мені в обличчя пістолет. Ось досі синяк лишився. «На пол!» – я сказав. І я лягла на підлогу. Це було так принизливо. Вони пхали мене носаками, а потім, потім примусили залізти під стіл і гавкати. «Гавкай! А не то б'єм!» – кричали вони. І я? «Боже, яка ганьба!» Вони так знущалися з мене, старої жінки – Якби ви знали, які це покидьки. Поки двоє були зі мною, один ходив по кімнатам і перевіряв комп'ютери. «Оні все унічтожили!» – кричав він. «Сволочі! А ну, морда, давай, дискети, А не то здохнеш здесь!» Але я вже намацала кнопку, і за якийсь час одному з них на мобільний хтось подзвонив з попередженням. Вони закричали «Сматуємся!» і побігли геть на прощання вдаривши мене ногою в груди. Георгій ще раз обняв Ірину Марківну, він кипів. Почерк Антипова зробив висновок Липинський після деяких роздумів. Сволочуга. Ірина Марківна схлипувала. Вам страшно? Поживіть з нами, запропонував їй Георгій. Вона заперечно похитала головою. Ні, дякую, я нічого не боюся. Думаю, тепер вони... «Полювати за вами, я їм не потрібна». Вона відсунула ящик у комоді і дістала з-під білизни кілька коробок дискет. Оці з рожевими наклейками – це тамілені. Вона мені їх віддала перед поїздкою в Єгипет. «Хоч би вони її там не прибили», – захвилювався Георгій і сів на стілець. «Єдина надія на Вітю Дяченка. І як з ними боротися, Якими методами?» Законом же нічого не доб'єшся. Я юрист, законодавець, депутат. Свідомо визнаю, що безпорадний у цій ситуації. Навіть я не зможу покарати їх. Я нічого нікому не доведу. І нічого не доб'юся в цій гнилій, корумпованій країні. І як його зупинити, цього покидька? Він же не зупиниться, поки не перетворить мене на труп. Як же його зупинити? Георгій обхопив руками голову. Ірина Марківна схлипувала, його треба вбити, тихим сталевим голосом промовила Євдокія. У Георгія почався складний час. Так тяжко йому не було ніколи. Міліція, слідчі, розбірки, дзвінки знайомим і глухий кут. Нічого не можна довести, нічого не можна вирахувати. Усі неначе змовилися. Ніхто не хоче влазити, ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Ніхто не хоче ризикувати своїм місцем. Ніхто не хоче ризикувати своїм життям. Слідчі безпорадно здвигали плечима. Мовляв, нічого не зробиш. Ми, звичайно, робитимемо все можливе. Однак шансів обмаль. Георгія це казила. І раніше таке було. Але це стосувалося інших, а не його самого. Тепер усе інакше. Тепер він у їхній шкірі, безпорадний і голий перед лицем безпредела. Єва увесь час була поряд. Її присутність дуже полегшувала Георгієві життя. Коли він вів безкінечні монологи, вона клала свою руку йому на плече. Йому ставало легше. У ці дні вона була стримана і замислена. Кілька разів Георгій ловив дуже дивний вираз на її обличчі. Він довго не міг добрати слів – аби потрактувати його, і нарешті йому спало на думку. На її обличчі у ті хвилини була закарбована жага до помсти. Словивши його погляд на собі, вона миттєво змінювалася і ніжно посміхалася. Дзвонив Ігор Ільчишин і пропонував свої послуги. Якщо треба, він негайно перерве відпустку. Георгій подякував, проте без ентузіазму. Марина вихопила у чоловіка трубку, И решучим голосом додала...